І все це через історію маленької дівчинки, яку підібрав на вулиці її духовний вчитель, якого вона переросла, стала сильнішою і втратила смак до життя. Там стільки всього. Чи були серед наших акторів прототипи персонажів повісті «Зів'ялі квіти викидають»? Знову ж таки, ні, я неправильна людина, неправильний письменник, тобто я взагалі не письменник. Чомусь мене лякає це визначення. Я не шукаю прототипів ніколи, не намагаюся фотографувати реальність. Я все інтуїтивно взагальнюю, але мені нині називають цілком конкретні імена людей, з якими відбувалися подібні історії. А це для мене несподівано і дивно. Хіба що, пишучи про стару актрису з псевдонімом Едіт Береш, я думала про Тетяну Окуневську? Але я в жодному разі не списувала її образ з натури. Як ви вважаєте, чи є майбутнє в літературі нонхікшну, а чи найголовніше для письменника – це вміння створити наратив. Ой, я тепер зовсім не обтяжуюсь думками про такі речі. Мені до цього все байдуж. Я гадаю, що майбутнє – за всім талановитим. Відповідно, для письменника можливо мати талант і нічого штучно не створювати довкола свого імені. Це соромно і не потрібно. Хто з сучасних молодих українських письменників для вас найцікавіший? Зараз відбувається такий вибух, що важко назвати когось одного. Я захоплююся багатьма і гадаю, що їх не можна обходити увагою у таких дорослих і поважних виданнях, як наше. Я із задоволенням читаю Ларису Денисенко, Марину Гримич, Світлану Паваляєву, Яну Дубинянську, Марину Соколян, Олеся Ульяненка, Андрія Кокотюху, багатьох інших. Якщо ж йдеться про дуже молодих, це Таня Млярчук. Як ви ставитеся до творчості Сергія Жадана, Любка Дереша, Ірени Карпи. Вони почали публікуватися і отримали свою читацьку аудиторію раніше за мене. Тому варто б змінити питання про те, як вони до мене ставляться. Сміється. Але спробую відповісти. До Сергія Жадана ставлюся симпатією Захоплений його творчістю і його особистістю. Любко Дереш талановитий серйозний хлопець. Взірець для тих, хто береться за перо, пишучи на конкурс міського молодіжного роману, започаткованого одним із потужних видавництв, маю на увазі фоліо. Я, як член журі, читала кілька рукописів. Там є речі, не гірші за ті, що пише Любко. Цікаво, що з ним буде далі. Такий величезний ранній розголос досить небезпечний, гадаю, обтяжливий. Важливо не зламатися. Ірина Карпа – це зовсім не моє. Бралася читати і на другому абзаці кидала. Як ви вважаєте, чому на шпальтах масових ЗМІ відсутня якісна літературна критика? Чому головні редактори масових ЗМІ майже не приділяють уваги вітчизняним культурним подіям, саме таким, якими є літературні презентації, якщо ці презентації не мають нічого спільного з шоу-бізнесом? Взірець критики для мене – це Книга Мілена Кундери «Порушені заповіді». Там йдеться про багатьох письменників, але написане це не заради нині модного критиці стьобу чи демонстрації того, який ти дотепний, а з любов'ю і розумінням внутрішніх підтекстових речей. У нас критик найчастіше хоче показати себе і своє вміння вправно підловити письменника. Це мені не цікаво. А от щодо уваги з боку збі це, звичайне невігластво. Відповідь проста – не знають, не читають, не ходять на літературні заходи. Пишуть про те, що давно є вторинним і чужим, про якусь Оксану Робській, чи черговий раз тавчуть вже певні пропіарені імена. А ще є один секрет – непроплачено. Я гадаю, що як тільки керівник каналу чи видання буде сам захоплюватися літературою, тоді щось може змінитися. Чи подобається вам хтось із російських письменниць, які пишуть жіночі романи або детективи? Чи існують, на ваш погляд, серед них такі, хто працює не лише за розробленими за допомогою комп'ютеросхемами, але мають за душею щось справжнє? Але тут мова не йде про уліцьку чи навіть. Щербакову, я маю на увазі масовий потік, скажімо, Устінова, Мариніна, Ірина Лобановська та багато інших. Я колись перечитала майже всю Мариніну, Дашкову, з особливою цікавістю Вікторію Платову. Я досі вважаю, що це цікава література. Не розумію феномену Донцової. Аби скласти враження про всю її творчість, можна прочитати тільки одну її книжку, і цього цілком досить, щоб більше до неї не повертатися. Коли бачу в метро, як наша українська жіночка гортає цю карамельку, завжди думаю, ну чому ж ти не купиш Матіос, Денисенко, Тарасюк, Гримич, вони ж свої, вони ж ближчі до тебе і набагато розумніші за московську куховарку. Загалом, зараз я не витрачаю часу на легке чтиво. Чи не виникало у вас бажання працювати для кіно? Постійно. І цього року воно має здійснитися. На замовлення двох українських студій я написала сценарії. Зйомки, як мені сказала продюсер, мають розпочатися в вересні. Маю пропозиції щодо екранізації інших романів, а ще виношую божевільну думку піти на режисерські курси. Побачимо, хочу, щоб у нас нарешті кіно почало так само шалено розвиватися, як і література. Я чула, що серед ваших хобі гаптування бісером та плавання за квалангом. А що ще вам подобається робити просто для задоволення? Нещодавно я була у дуже далекому відрядженні в Малазії. Два тижні нічого не робила і буквально завила від бездіяльності. Подумала... Я краще за все відпочиваю за комп'ютером. А ще, коли малюю, останнім часом я дійшла висновку, що все треба робити з задоволенням, включно з миттям підлоги. Інакше моральна смерть, розпад особистості. Я нині навіть у маршрутках дорога на роботу та з роботи в мене займає по 3-4 години на день, їжу з почуттям радості і задоволення. Кожна людина сама для себе обирає, чи бути їй із вічно кислим невдоволеним обличчям, чи радіти життю, навіть якщо воно не мед. Чи цікава для вас політика? Чи розмірковуєте ви що колись усі сучасні негаразди ми подолаємо і заживемо як у справжній розвиненій європейській країні,